Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 76 În întuneric, ochii lui căpătară agerimea pe care o dau în primele clipe emoțiile puternice și care mai apoi, după ce devine prea puternică, se tocește. Înainte de a ți se face teamă, vezi exact. Când te temi, vezi dublu, iar după ce te-ai temut, vezi tulbure. Danglar văzut un om învăluit într-o mantie, galopând lângă portiera din dreapta a diligenței. Vre un jandarm, gândi el, să fi fost oare semnalat prin telegraful francez autorităților papale? Bancherul se hotărâ să-și înlăture neliniștea. Unde mă duceți?" întrebă el. Dentro la testa," repeta același glas, cu același ton amenințător. Danglar se întoarse spre portiera din stânga. Un alt om călare galopa și în partea aceea. fără îndoială că sunt prins, gândi Danglar simțind că îl trec sudorile. Și se trânti în fundul caleștii, de data aceasta însă nu ca să doarmă, ci ca să se gândească. Peste o clipă răsări luna. Din fundul caleștii, Danglar privi câmpia. Revăzu atunci marile apeducte ca niște fantome de piatră pe care le zărise întreacă. Numai că, în loc să le aibă în dreapta, acum le avea în stânga. Danglar în înțelese că trăsura fusese întoarsă din drum și îl ducea spre Roma. Nenorocitul de mine, îngăimă el, or fi obținută extradarea. Trăsura continua să gonească cu o viteză înfricoșătoarei. Se scurse astfel o oră cumplită căci, după fiecare indiciu întâlnit în drum, fugarul își dădea seama fără putință de îndoială că îl duceau înapoi. În sfârșit, el revăzu un morman întunecat de care trăsura părea că se va ciocni. Dar ca ei se întoarsără și porniră de-a lungul mormanului, care nu era altceva decât meterezele ce înconjoară orașul. Vai, nu ne reîntoarcem în oraș!" Șopti Danglar. Atunci nu m-a arestat poliția. Doamne! Altă idee! Nu cumva ori fi părul i se zburli pe cap. Bancherul își aminti atunci de interesantele povești cu bandiți romani, cărora li se dădea atât de puțină crezare la Paris, și pe care Albert de Morser, le povestise doamnei Danglar și Eugeniei În vremea când era vorba ca tânărul Viconte să devină fiul uneia și soțul celeilalte Or fi își spuse Danglar Pe neașteptate, trăsura trecut peste ceva mai tare decât un drum așternut cu nisip Danglar îndrăznise să arunce o privire spre cele două margini ale drumului Zări niște statui cu forme ciudate și, gândindu-se într la povestea lui Morser, care acum îi revenea în minte cu toate amănuntele ei, el își spuse că trebuie să fie pe calea apiană. La stânga trăsurii, într-un fel de viroagă, se vedea o scobitură rotundă. Era circului Caracala. La o poruncă a călărețului din dreapta, trăsura se opri. În același timp, portiera din stânga se deschise. Shendi. Îi porunci un glas. Danglar coborâ în aceeași clipă. Încă nu vorbea italienește, dar și începuse să înțeleagă. Mai mult mort decât viu, baronul se uită în preajmă. Patru oameni, fără să mai socotim vizitiul, îl înconjurau. De qua? Pe aici!" spuse unul dintre oameni. Coborând pe o potecuță, ce ducea de la calea apiană spre unul din acele ogoare neregulate care brăzdează câmpia Romei. D'Anglare și urmă ghidul fără să scoată o vorbă și n-a avut nevoie să se întoarcă pentru a-și da seama că era urmat de ceilalți trei bărbați. Totuși, îi se păru că oamenii se opreau pentru a rămâne de strajă la distanțe aproape egale. După vreo zece minute de mers, în care timp nu schimbă niciun cuvânt cu ghidul, bancherul se pomeni între un colnic și o tufă cu ierburi înalte. Trei bărbați, stând în picioare și părând muți, formau un triunghi în al cărui centru se afla el. Danglar voi să vorbească, dar i se împletici limba. Avanti, spuse același glas, cu un ton scurt și poruncitor. De data aceasta, Danglar înțelese de două ori, înțelese și din cuvânt și din gest, căci omul din urmă îl împinse cu atâta grosolănie înainte, încât era cât paci să se ciocnească de ghid. Ghidul era pe Pino și el se înfundă în bălăriile înalte, printr-o întortochetură pe care numai un gușter sau o l ar fi putut o recunoaște drept potecă. Pepino se opri dinaintea unei stânci, unde creștea un tufiș des. Stânca aceasta, întredeschisă ca o pleoapă, îl lăsă să treacă și să dispară așa cum dispar în trapele lor, diavolii din feerii. Glasul și gestul celui ce venea în urma lui Danglar îl siliră pe banchier să facă același lucru. Nu mai încăpea niciun fel de îndoială. Falitul francez avea de-a face cu bandiți romani. Danglar se supuse ca un om aflat între două primejdii cumplite și pe care spaima l-ar face curajos. Cu tot pântecul lui, destul de nepotrivit ca să se strecoare prin crăpăturile presărate pe câmpia romană, el se strecură în urma lui Pepino și, dându-și drumul cu ochii închiși, căzun în picioare. Când atinse pământul, Danglar deschise ochii. Drumul era larg, dar întunecos. Pepino, necăutând să se ascundă acum când era acasă, scăpără cremenea și aprinse o torță. Încă doi bărbați coborâră în urma lui Danglar, formând arier garda și împingându-l atunci când din întâmplare el se oprea. Astfel, îl făcură să ajungă de-a lungul unei panteline până la o răspântie cu aspect sinistru. Într-adevăr, pereții dinăuntrul zidurilor Scobiți în formă de sicrie puse unele peste altele, păreau că deschid în mijlocul lespezilor albe niște ochi negri și găunoși, așa cum se văd la cranii. O santinelă lovi cu mâna stângă în inelele de metal ale carabinei. cine e acolo?" făcu santinela. Prieteni," răspunse Pepino. Unde e capitanul?" Acolo." Spuse Santinela, arătând pe deasupra umărului un fel de încăpere largă scobită în stâncă și ale cărei lumini se reflecta un coridor prin ușile boltite. Pradă bună, capitane, pradă bună!" spuse Pepino în italienește și, apucându-l pe danglar de gulerul Redingotei, îl duse spre o deschidere a stâncii, semănând cu o ușă, prin care se putea pătrunde în sala unde capitanul părea că își avea locuința. ăsta omul?" întrebă capitanul, care citea foarte atent viața lui Alexandru de Plutarc. Ele... Foarte bine, arată mi La porunca aceasta, destul de neobrăzată, Pepino își apropie torța atât de brusc de obrazul lui Danglar, încât acesta se trase repede înapoi ca să nu-i pârlească sprâncenele. În fățișarea lui tulburată vădea o spaimă groaznică. Omul ăsta e obosit," spuse capitanul. Duceți-l la patul lui." Vai," gândi Danglar, pe semne că patul e vreunul din sicriile scobite în zid." iar somnul e moartea pe care mi-o va aduce vreunul din pumnalele ce-li căresc în umbră. Într-adevăr, în beznele adânce ale încăperii uriașe, se vedeau ridicându-se de pe culcușurile lor de ierburi uscate sau de piei de lup, oamenii aceluia pe care Albert de Morser îl găsise citind comentariile lui Cezar și pe care Danglar îl regăsise citind viața lui Alexandru. Bancherul scoase un geamă tânăbușit și-și urmă călăuza El nu încercă nici să se roage, nici să strige Nu mai avea nici putere, nici voință, nici simțire Mergea fiindcă era dus Danglar se lovi de o treaptă și înțelese că se găsea în fața unei scări Ca să nu-și spargă capul, se plecă instinctiv și se pomeni într-o celulă scobită în stâncă Celula era curată, deși goală era uscată, deși se afla la o adâncime de nemăsurat, sub pământ. Într-un colț al celulei se afla întins un așternut făcut din ierburi uscate, acoperit cu piei de capră. Zărindu-l, Danglar crezu că vede simbolul luminos al salvării. Domnul fie laudat, îngăimă el, e un pat în toată puterea cuvântului. Era pentru a doua oară de un ceas încoace de când pomenea numele lui Dumnezeu. Și asta nu-i se mai întâmplase de vreo zece ani. Eco!" spuse călăuza. Și, împingându-l pe Danglar în celulă, închise ușa în urma lui. Un zăvor scrâșni. Danglar era prizonier. De altfel, chiar dacă n-ar fi existat zăvor... Ar fi trebuit să fie Sfântul Petru și să aibă drept ghid un înger din cer, ca să poată trece prin mijlocul garnizoanei care ocupa catacombele Sfântului Sebastian și își făcuse tabăra împrejurul șefului ei. Fără îndoială că în șeful acesta cititorii l-au recunoscut pe faimosul Luigi Vampa. Și Danglar îl recunoscuse pe tâlharul În a cărui existență nu voise să creadă Atunci când Morser încercase să-l înfățișeze în Franța Nu numai că îl recunoscuse pe șef Dar recunoscuse și celul la unde fusese închis Morser Și care, după toate probabilitățile Era destinată străinilor Amintirile, deloc triste pentru Danglar Îl liniștiră Din moment ce tâlharii nu-l uciseseră imediat, poate că nu aveau de gând să-l Îl prinseseră ca să-l jefuiască și cum n-avea la el decât câțiva ludovici, îl vor opri drept zălog. Dar n și aminti că Morser fusese vămuit de vreo patru mii de taleri și cum își dădea mai multă însemnătate decât Morser, își fixă el însuși în minte răscumpărarea la opt mii de taleri. 8.000 de taleri însemnau 48.000 de livre. Astfel, tot îi mai rămâneau vreo 5.050.000 de franci. Cu banii aceștia putea să o scoată la capăt oriunde. Deci, aproape sigur că are să iasă cu fața curată, dat fiind că nu s-a mai pomenit să-i se ceară unui om o răscumpărare de milioane și 5.050.000 de livre, dar se tolăni în pat. Apoi, după ce se întoarse de două sau de trei ori, a dormit cu liniștea eroului a cărui istorie o studia Luigi Vampa. Capitolul 38. Lista de bucate a lui Luigi Vampa Orice somn, în afară de cel de care se temea Danglar, are un sfârșit. Danglar se trezi. Unui parizian, obișnuit cu perdele de mătase, cu pereți catifelați, cu mireasma care urcă din butucii arzând în foc și coboară din bolțile îmbrăcate în mătase, trezirea într-o grotă de piatră trebuie să-i separe ca un vis rău. Atingând perdelele patului făcut din piei de țap, lui Danglar trebuie să-i separe că se visa printre Samoyez sau Lapon. Dar în astfel de împrejurări, o secundă e de ajuns ca să schimbe îndoiala în certitudinea cea mai neclintită. Da, da, gândi el. Mă aflu în mâinile bandiților despre care vorbea Albert de Morser. Mai întâi de toate, Danglar respiră ca să se încredințeze că nu era rănit. Învățase asta din Don Quixot, singura carte nu pe care o citise, ci din care reținuse câte ceva. Nu... Își spuse el, nu m-au ucis și nici nu m-au rănit Dar te pomenești că m-or fi jefuit Își duse repede mâinile la buzunare Buzunarele îi erau neatinse Cei o sută de ludovici opriți pentru călătoria de la Roma la Veneția Se aflau în buzunarul pantalonilor Iar portofelul în care ținea scrisoarea de credit pentru 5 milioane de franci Era în buzunarul Redingotei Ciudați, tâlhari!" își spuse el. Mi-au lăsat și punga și portofelul. După cum îmi spuneam ieri, înainte de a mă culca, au să ceară o răscumpărare. Ia te uită! Mi-au lăsat și ceasul. Ia să vedem cât arată." Ceasul lui Danglar, întors cu grijă în ajun, înainte de a porni la drum, arătă ora cinci și jumătate dimineața. Fără el... D'Anglar n-ar fi putut ști ce oră e, fiindcă lumina nu pătrundea în celulă. Trebuia oare să le ceară socoteală tâlharilor? Trebuia să aștepte cu răbdare ca să-l cheme ei? Ultimul gând i se păru mai prudent. D'Anglar așteptă. Și așteptă până la amiază. În tot acest timp, o santinelă veghease la ușă. Santinela fusese schimbată la opt dimineața. Atunci pe danglar îl prinse dorința să vadă cine îl păzește. El observase că razele, nu de la soare, ci de la o lampă, străbăteau prin scândurile prost împreunate ale ușii. Se apropie de una din crăpături, tocmai în clipa când banditul bea câteva înghițituri de rachiu. Burduful de piele, din care sorbea, răspândea un miros care îl făcu pe danglar să strâmbe din nas făcui el, retrăgându-se până în fundul celulei. La amiază, omul rachiul fu înlocuit de un alt slujbaș. Danglar a avut curiozitatea să-și vadă noul pasnic și se apropie iar de crăpătură. Noul pasnic era un tâlhar cu o statură atletică, un goliat cu ochi cât cepele, cu buze groase și cu nasul turtit. Părul roșcovan îi atârna pe umeri în șuvițe încolăcite ca năpârcile. Ăsta seamănă mai mult a căpcăun decât a ființă omenească, își spuse Danglar. În orice caz, eu sunt bătrân și am carnea tare ca pielea tăbăcită. Bătrânul alb nu e bun de mâncat. După câte se vede, Danglar își mai păstrase firea ajuns ca să iardă de glumă. În aceeași clipă, și ca pentru a-i dovedi că nu era un căpcăun, pasnicul se așeză în fața ușii celulei, Scoase din desagi niște pâine neagră, brânză și ceapă și începu să mănânce cu poftă. Să mă ia naiba dacă înțeleg cum se pot mânca asemenea scârnăvii, făcut danglar, aruncând prin crăpăturile ușii o privire spre merindele banditului. Și se așeză din pe pieile de țap care îi reaminteau de mirosul rachiului primei santinele. Dar orice ar fi făcut, Danglar, tainele naturii sunt de neînțeles. Unele invitații materiale pe care cele mai grosolane substanțe le adresează stomacurilor flămânde, sunt foarte grăitoare. Danglar simți deodată că avea stomacul gol și omul îi se păru mai puțin urât, pâinea mai puțin neagră, iar brânza mai proaspătă. În sfârșit... Ceapa crudă, mâncare îngrozitoare a sălbaticului, îi reaminti unele sosuri rober și unele tocănițe pe care bucătarul îi le prepara într-un fel de neîntrecut, atunci când Danglar îi spunea Dragă domnule Deniso, să-mi gătești pentru astăzi o mâncărică țărănească Danglar se ridică și bătu în ușă Tâlharul ridică privirea Danglar își dădu seama că l-a auzit și bătu iar coza? Ia ascultă, ascultă, prietene," făcu Danglar bătând cu degetele în ușă. Mi se pare că ar fi timpul să vă gândiți să mă hrăniți și pe mine." Dar fie din pricină că nu-l înțelese, fie din pricină că n-avea ordine în legătură cu hrănirea lui Danglar, uriașul reîncepu să mănânce mai departe. Danglar își simți mândria umilită, dar nevoind să se facă de râs față de bruta asta, se culcă iar pe pieile de țap și nu mai scoase niciun cuvânt. Astfel, se mai scurseră încă vreo patru ore. Uriașul fu înlocuit de alt bandit. Danglar, care simțea niște cârcei groaznici în pântece, se ridică cetișor, își lipi iarăși ochiul de crăpătura ușii și recunoscu figura inteligentă a călăuzei. Într-adevăr, era Pepino. El tocmai se pregătea să facă paza cea mai blândă cu putință, așezându-se în fața ușii și punându-și între genunchi o oală de lut plină cu năut cald și parfumat, prăjit în slănină. Lângă năut, Pepino mai pusese și un coșuleț frumușel cu struguri de beletri și o sticlă pântecoasă cu vin de orvieto. Hotărât lucru, Pepino era un om căruia îi plăceau mâncările alese. Văzându-i pregătirile gastronomice, lui danglarii se umplu gura de apă. Ia să vedem dacă ăsta o fi mai de înțeles decât celălalt, își spuse el, și bătu un cetișor în ușă. Vine, făcu banditul care, tot umblând prin hotelul lui Jupin Pastrini, ajunsese să învețe până și expresiile francuzești. Și, într-adevăr, deschise ușa. Danglar își dădu seama că el era cel ce-i strigase atât de furios, trage capul. Dar nu era timp pentru mustrări. Din potrivă, în fățișare cât putu mai plăcută și, zâmbind grațios, îi spuse. Iartă-mă, domnule, dar mie oare nu mi se va da de mâncare? Cum se poate, se miră pe Pino. Nu cumva excelenței voastre îi e foame. Nu cumva, e bine zis," bodogăni danglar. N-a mai mâncat de douăzeci și patru de ore." Sigur că da, domnule," adăugă el cu glas tare. Mi-e foame, ba chiar mi-e tare foame." Și excelența voastră vrea să mănânce?" Chiar acum, dacă se poate." Nimic mai lesne," răspunse Pepino. Aici se găsește tot ce doriți, bineînțeles pe bani, așa cum fac toți creștinii cum se cade." Se înțelege de la sine, strigă Danglar. Deși, la urma urmei, oamenii care te prind și te închid, ar trebui măcar să-și hrănească prizonierii. Vai, excelență, un astfel de obicei nu avem. Motivarea e destul de slabă, răspunse Danglar, care socotea să-și ademenească pasnicul, prin bunăvoință. Și totuși, mă mulțumesc cu el. Dar, până una alta, dați-mi de mâncare. Îndată, excelență, ce doriți? Și pinoș lăsă blidul jos, în așa fel încât mireasma se înălță drept spre nările lui Danglar. Porunciți, spuse el. Aveți o bucătărie aici? întrebă bancherul. Cred și eu, avem niște bucătării grozave. Și bucătari? Neîntrecuți. Atunci să mi se aducă un pui, un pește, niște vânați sau orice, numai să mănânc. Cum dorește excelența voastră? Să zicem un pui, nu-i așa? Da, un pui! Pepino, înălțându-se, strigă din toate puterile. Un pui pentru excelența sa! Glasul lui Pepino mai răsuna încă pe subbolți, când se și un flăcău frumos zvelt, pe jumătate gol, ca purtătorii de pești din vechime. El aducea un pui pe o tavă de argint și îl purta cu deosebită dibăcie. Parcă am fi la cafe de pari, șoptii de anglar. Iată, excelență, spuse Pepino, luând puiul din mâinile tânărului bandit și punându-l pe masa roasă de cari, obiect care, împreună cu un scăunaș și cu patul din piei de țap, forma tot mobilierul celulei. Danglar ceru un cuțit și o furculiță. Poftiți excelență, spuse Pepino, oferindu-i un cuțitaș cu vârful tocit și o furculiță de lemn. Danglar luă cuțitul cu o mână, furculița cu cealaltă și începu să taie pasărea. Iertați-mă excelență, spuse Pepino punându-i o mână pe umăr. Aici se plătește înainte de a mânca. S-ar putea să nu fiți mulțumit la plecare. Aha, își spuse D'Anglar. Nu mai e ca la Paris, fără să mai pun la socoteală că probabil au să mă jupoie. Dar să fac pe nobilul până la capăt. Am auzit mereu vorbindu-se despre ieftinătatea vieții în Italia. Un pui trebuie să coste vreo 12 gologan la Roma. Iată, spuse el, aruncându-i un Ludovic lui Pepino. Pepino? Ridică Ludovicul, iar Danglar duse cuțitul spre pui. O clipă, excelență, spuse Pepino ridicându-se. O clipă! Excelența voastră îmi mai datorează ceva. Am spus eu că o să mă jupoie gândi Danglar. Apoi, hotărât să se resemneze, întrebă. Ea spune, cât cereți pe pasărea asta ajigărită? Excelența voastră a dat un Ludovica cont. Un Ludovic a cont pentru un pui? Nici vorbă ca a cont? Bine, haide, haide! Așa că, excelența voastră, îmi mai datorează doar 4999 de Ludovici. Auzind gluma asta de necrezut, Danglar căscă niște ochi cât toate zilele. Foarte nostim într-adevăr, bombănii el. Și voi să reînceapă să taie puiul, dar Pepino îi opri mâna dreaptă cu mâna stângă și întinse cealaltă mână. Plata, el. Cum? Nu glumiți? Făcut danglar. Noi nu glumim niciodată, excelență, răspunse Pepino serios ca un coacher. Cum? O sută de mii de franci puiul ăsta? Excelență! Nici nu vă închipuiți ce greu e de crescut pui în peșterile astea blestemate. Nu! Zău, spuse Danglar, găsesc asta foarte caragios, foarte distractiv, într-adevăr, dar mi-e foame, așa că lasă-mă să mănânc. Ține mai n încă un Ludovic pentru dumneata prietene. Atunci mai rămân 4.998 de Ludovici, spuse Pepino, păstrându-și același sânge rece. Cu răbdare o să ne înțelegem. Niciodată!" făcut Danglar, revoltat că stăruiau să-și bată joc de el. Duceți-vă dracului! Nu știți cu cine aveți de-a face!" Pepino făcu un semn. Flăcăul întinse mâinile și locât a va cu puiul. Danglar se trânti pe patul de piei de țap. Pepino închise ușa și începu să mănânce din nou babele cu slănină. Danglar nu putea să vadă ce făcea Pepino. Dar clămpănitul fălcilor nu-i lăsa prizonierului nici urmă de îndoială asupra ocupației banditului Era vădit că mâncaba chiar că mânca zgomotos și ca un om prost crescut Bădăran, bombănit anglar Pepino se făcu că nu-l aude și, fără să-și întoarcă măcar capul, continuă să mănânce cu o înțeleaptă lui Danglar i se păru că are stomacul găurit ca butoiul danaidelor și nu-i venea să creadă că va mai ajunge să și lumple vreodată. Totuși, el mai răbdă o jumătate de ceas. Dar trebuie spus că jumătatea asta de ceas i se păru un veac. Apoi se ridică și se îndreptă iar spre ușă. Ia ascultă, domnule! Nu mă mai lăsați să tânjesc multă vreme și spuneți-mi ce vreți de la mine!" Mai bine spuneți-ne dumneavoastră ce doriți de la noi, excelență. Porunciți și vă vom îndeplini poruncile. Atunci mai întâi deschide iușa. Pepin o deschise. Ce n-aiba să vreau, făcut anglar? Vreau să mănânc. Vă e foame? Parcă n-ai ști. Ce dorește să mănânce excelența voastră? O bucată de pâine uscată, fiindcă puii sunt neprețuiți în veciurile astea blestemate." – Pâine? – Fie! – spuse Pepino. – Pâine! – strigă el imediat. Același flăcău care mai fusese și înainte, se ivi vi aducând o pâine mică. – Poftiți? – spuse Pepino. – Cât costă? – întrebă Danglar. – 4.998 de ludovici. Doi ludovici i-ați plătit dinainte. – Cum? – O pâine costă 100.000 de franci? O sută de mii de franci, răspunse Pepino Păi o sută de mii de franci îmi cereai pentru un pui Nu servim după listă, ci numai la preț fix Dacă mănânci puțin, dacă mănânci mult, dacă ceri zece feluri de mâncare sau numai unul, tot atâta costă Iar gluma asta, dragă prietene, îți spun că e absurdă, e prostească mai bine spunem de la început că vreți să mor de foame și o să o fac fără zăbavă." Ba nu, excelență, dumneavoastră vreți să vă sinucideți, plătiți și mâncați." Și cu ce să plătesc, vita încălțată?" strigă Danglar deznădăjduit. Nu cumva cresc că am o sută de mii de franci în buzunare." Aveți cinci milioane cincizeci de mii de franci la dumneavoastră, excelență," răspunse Pepino. Asta face 50 de pui a o sută de mii de franci bucata și o jumătate de pui a cincizeci de mii. Danglar se cutremură. Vălul îi căzu de pe ochi. Era într-adevăr o glumă, dar acum o înțelegea în sfârșit. Ba chiar trebuie să spunem că nu mai găsea la fel de nesărată ca mai înainte. Ia să vedem, spuse el. Dacă vă dau suta asta de mii de franci, o să socotiți că v-am plătit și am să pot mânca în voie? Nici vorbă că da, răspunse Pepino. Dar cum să vi-i dau? Făcut danglar, respirând mai ușurat. Nimic mai lesne. Aveți un credit deschis la domnii Thomson French, via dei banchi, din Roma. Dați-mi un bon de 4998 de Ludovici pe numele acestor domni și banchierul nostru îi va lua. Danglar voi să pară cel puțin binevoitor Lopana și hârtia pe care îi le dădea Pepino, scrise chitanța și o semnă Iată, spuse el, poftim chitanța Iar dumneavoastră, poftim puiul Danglar tăie pasărea suspinând Pentru o sumă atât de mare îi se părea prea slabă cât despre Pepino, el citi cu atenție hârtia, o puse în buzunar și continuă să-și mănânce boabele. Capitolul 39 Iertarea A doua zi, Danglar flămânzi din nou. Aerul peșterii îi stârnea o poftă de mâncare neobișnuită. Prizonierul își închipui că pentru ziua aceea nu va trebui să plătească nimic. Ca un om econom ce era... Ascunsese jumătate din pui și o bucată de pâine într-un colț al celulei Dar nu terminase bine de mâncat când îi se făcu sete La asta nu se gândise El luptă împotriva setei până când își simți limba uscată lipindu-i se de cerul gurii Atunci, putând să îndure focul care l-ardea, el chemă Santinela deschise ușa Era o figură nouă Danglar se gândi că e mai bine să aibă de-a face cu o cunoștință veche. El îl chemă pe Pepino. Iată-mă, excelență," spuse banditul, venind cu o grabă care i se păru lui Danglar semn bun. Ce doriți?" Să beau," spuse prizonierul. Excelență," spuse Pepino, știți că vinul e neprețuit în împrejurimile Romei." Atunci dă-mi apă," făcu Danglar căutând să înlăture cursa. Vai, excelență, apa e și mai rară decât vinul. E o secetă nemaipomenită." Mi se pare că iar ai de gând să începi," făcu Danglar. Și tot zâmbind, ca să pară că glumește, nefericitul simți sudoarea muindu-i tâmplele. Hai, prietene," stărui Danglar văzând că Pepino rămâne nepăsător. Ți-am cerut un pahar cu vin. Nu vrei să-mi-l dai?" V-am spus, excelență," răspunse Pepino serios, Noi nu vindem cu bucata. Atunci dă-mi o sticlă." Din care?" Din cel mai ieftin." Toate au același preț." Și ce preț au?" de mii de franci sticla." Spune că vreți să mă jefuiți și o să fie mai bine decât să mă înghițiți așa, fără mă cu fără strigă Danglar cu o amărăciune pe care numai Harpagon ar fi putut-o pune în sunetele glasului omenesc. S-ar putea ca ăsta să fie planul stăpânului, răspunse Pepino. Și cine mai e și stăpânul ăsta? Acela în fața căruia ați fost dus când ați sosit la noi. Unde e? Aici. Dați-mi putința să-l văd Nu-i greu deloc Peste o clipă, Luigi Vampa se afla în fața lui Danglar M-ați chemat? întrebă el Dumneata, domnule, ești șeful persoanelor care m-au adus aici? Da, excelență Și ce răscumpărare cereți ca să-mi dați drumul? Numai cele cinci milioane pe care le aveți Danglar simți o sfâcnire groaznică strivindu-i inima. Atâta am pe lume, domnule, și e tot ce mi-a mai rămas dintr-o avere imensă. Dacă mi-i luați, luați-mi și viața. Ne este oprit să vărsăm sângele excelenței voastre. Cine vă oprește? Acela față de care ne supunem. Va să zică vă supuneți cuiva? Da, unui șef. Credeam că dumneata ești șeful. Eu sunt șeful acestor oameni, dar un alt om este șeful meu. Șeful ăsta se supune cuiva? Da. Cui? Lui Dumnezeu. Danglar rămase o clipă pe gânduri. Nu te înțeleg, spuse el. Se prea poate. Și șeful ăsta ți-a spus să te porți așa cu mine? Da. Ce scopare? Habar n -am. Dar punga o să mi se golească Tot ce se poate Ascultă, spuse Danglar Vrei un milion? Nu Două milioane? Nu Trei milioane? Patru? Vrei patru? Ți-i dau Cu condiția să mă lăsați liber să plec De ce ne oferiți numai patru milioane din ceea ce prețuiește cinci? Întrebă vampa Asta ori e camătă, ori nu mă pricep eu, seniore bancher Luați tot! Luați tot, vă spun, și ucideți-mă!" Hai, potoliți-vă, excelență! O să vă ațățați sângele și asta vă va face o poftă de mâncare de un milion pe zi! Fiți mai economi, ce naiba!" Dar când nu voi mai avea bani ca să vă plătesc?" strigă Danglar de desnădăjduit. Atunci o să vă fie foame!" O să-mi fie foame?" făcut Danglar pălind. Probabil!" Răspunse vampa calm Dar parcă spuneai că nu vreți să mă ucideți Nu Și vreți să mă lăsați să mor de foame? Nu e același lucru Ei bine, ticăloșilor Strigă danglar Am să vă jochi eu socotelile voastre mârșave Moarte pentru moarte Mai bine să pierd numai decât Faceți-mă să sufăr Chinuiți-mă, ucideți-mă Dar semnătura mea tot n-o veți avea îmi doriți, excelență!" spuse vampa și ieși din celulă. Danglar se trânti răcnind peste pieile de țap. Cine erau oamenii aceștia? Cine era invizibilul lor șef? Ce planuri aveau cu el? Și când toată lumea se putea răscumpăra, de ce oare numai el nu putea să o facă? Sigur că moartea, o moarte grabnică și violentă, era cel mai bun mijloc să-și înșele dușmanii înverșunați care păreau că urmăresc o răzbunare de neînțeles asupra lui. Da, dar să moară? Poate pentru prima dată în cariera lui atât de îndelungată, danglar se gândi la moarte cu dorință și cu teamă totodată de a muri. Pentru el sosise clipa să-și oprească privirile asupra spectrului îndurător care trăiește înăuntrul tuturor ființelor, spunându-le la fiecare bătaie a inimii, «Vei muri!» Danglar se asemăna sălbăticiunilor pe care hărțuia la vânătorului, le însuflețește, apoi le deznădăjduiește și care, tot deznădăjduind, reușesc uneori să scape. Danglar se gândi la o evadare. Dar zidurile erau stânca ca însăși, iar în dreptul singurei ieșiri care ducea afară din celulă, un om citea și în spatele lui se vedeau trecând de colo-colo umbre înarmate cu puști. Hotărârea de a nu semna ținut două zile după care danglar ceru de mâncare și oferi un milion. I se aduse o cină îmbelșugată și i se luă un milion. De atunci... Viața nefericitului prizonier fu o iurare neîntreruptă. Suferise atâta, încât nu mai voia să se lase prea de suferinței și se supunea tuturor cerințelor. Peste 12 zile, într-o dupăamiază, după ce mâncase ca pe vremea când fusese mare bogătaș, el își făcu socotelile și își dădu seama că dăduse atâtea chitanțe, încât nu-i mai rămăseseră decât 50 de mii de franci. Atunci se petrecu în Danglar o schimbare ciudată. El, care se lepădase de cele 5 milioane, încercă să salveze cei 50 de mii de franci rămași. Se hotărâ ca decât să dea cei 50 de mii de franci, mai bine să îndure lipsuri. Avu o licărire de nădejde aproape nebunească. Danglar, care de atâta vreme uitase de Dumnezeu, se gândi la el spunându-și că Dumnezeu făcuse uneori minuni, că peștera se putea nărui, că gărzile papale puteau să descopere ascunzătoarea asta blestemată și să-i vină în ajutor, că atunci iar mai rămâne cincizeci de mii de franci și că cincizeci de mii de franci îi puteau ajunge unui om ca să nu moară de foame. El se rugă lui Dumnezeu să-i păstreze cei cincizeci de mii de franci și rugându-se plânse Trei zile se scursără astfel și în tot acest timp numele lui Dumnezeu, dacă nu i se afla în inimă, i se afla cel puțin pe buze Din când în când, Danglar avea năluciri în timpul cărora i se părea că vede, prin fereastră, o cămăruță sărăcăcioasă și un bătrân, dându-și sufletul pe un pat de zdrențe și bătrânul acela de asemenea murea de foame A patra zi, bancherul nu mai era un om, ci un cadavru viu Adunase până și ultimele fărâmituri căzute de la mesele dinainte Și începuse să roadă rogojina de pe jos Atunci Danglar îl rugă pe Pepino, așa cum și-ar fi rugat îngerul păzitor Să-i dea ceva de mâncare Îi oferi o mie de franci pentru o bucătură de pâine Pepino nu răspunse. A cincea zi, Danglar se târâ până la ușa celulei. Oare nu ești creștin?" întrebă el, ridicându-se în genunchi. Vrei să ucizi un om care ți-e frate un domnul?" Vai, prietenii mei de altă dată, prietenii mei de altă dată!" îngăimă el și se prăbuși cu fața la pământ. Apoi, ridicându-se cuprins de un fel de deznădejde, strigă: Șeful, șeful! Iată-mă, spuse Vampa, ivindu se pe neașteptate, ce mai dorești? Luați-mi și ultimul laur care mi-a mai rămas, bolborosi Danglar, întinzându-i portofelul. Luați-l și lăsați-mă să trăiesc aici, în peștera asta. Nu mai cer libertate, cer numai să trăiesc. – Așadar, suferi? – întrebă vampa. – Da, suferi, suferi cumplit. – Și totuși sunt oameni care au suferit mai mult decât tine. – Nu cred. – Ba așa e, cei ce au murit de foame. Danglar se gândi la bătrânul pe care în orele de năluciri îl văzuse prin fereastra bietei sale cămăruțe gemând pe pat. El își izbi fruntea de pământ și gemu. Da, e adevărat. Sunt unii care au suferit mai mult decât mine, dar aceia cel puțin erau martiri." Te căiești măcar?" întrebă o voce sumbră și solemnă, care îl făcu pe danglar să simtă cum i se zbârlește părul pe cap. Ochii lui slăbiți încercare să deslușească lucrurile și zăriră înapoi a banditului un om acoperit cu o mantie pierdut în umbra unui stâlp de piatră. Pentru ce trebuie să mă căiesc?" întrebă Danglar. Pentru răul pe care l-ai săvârșit," spuse aceeași voce. Da, mă căiesc, mă căiesc," strigă Danglar și zbi pieptul cu pumnii lui slăbiți. Atunci te iert," spuse omul, lepădându-și mantia și făcând un pas spre lumină. Contele de Monte Cristo!" Strigă de anglar mai palid de groază decât fusese cu o clipă înainte din pricina foamei și a mizeriei. Te înșeli! Nu sunt contele de Monte Cristo. Atunci, cine ești? Sunt acela pe care l-ai vândut, l-ai prădat, l-ai dezonorat. Sunt acela pe a cărui logodnica ai prostituat-o. Sunt acela peste care ai călcat ca să te înalți până la bogăție." Sunt acela pe al cărui l ai făcut să moară de foame, acela care te-a osândit să mor de foame și totuși te iartă, fiindcă are el însuși nevoie să fie iertat. Sunt Edmond Dantes." Danglars scoase numai un strigăt și se prăbuși cu fruntea la pământ. ridică îi spuse Montecristo, ți-a rămas viața. Ceilalți doi complice ai tăi n-au avut norocul ăsta." Unul a înnebunit, celălalt a murit. Păstrează-ți cei cincizeci de mii de franci care îți mai rămân. Ți-i dăruiesc. Cât despre cele cinci milioane furate de la azile, ele au și fost înapoiate pe gubașilor de către un necunoscut. Și acum mănâncă și bea. În seara asta ești oaspetele meu. Vampa, când omul acesta se va sătura, va fi liber. Danglar rămase prosternat până ce Monte Cristo se depărtă. Când își ridică privirea, nu mai văzut decât un fel de umbră dispărând în culoar. Dinaintea umbrei acesteia, bandiții se înclinau. După cum poruncise Monte Cristo, Danglar fu servit de vampa, care i aduse cel mai bun vin și cele mai frumoase fructe italienești. Apoi, urcându-l în diligență, Vampa îl lăsă pe drum rezemat de un arbore. Danglar rămase acolo până în zori, neștiind unde se afla. În zori, zărind un izvor în apropiere și fiindu-i sete, se târâ până la el. Și, aplecându-se să bea, Danglar văzut în oglinda izvorului că i-albise părul.